Oofstuk 276 Verbaasde vraag van Domas van wie hy die kind, die filosofiese weise antwoord van Jozef en Soekrates waardig Domasse lof vir die filosoofe. Die kyntjie vertel Domas oor profete en filosoofe. Toe Jozef echter sien hoeveel moeite Domas gedoen het om te weten te kom waar die kyntjie sylke wonnelike eigenskapen vandaan gekry het, sê hy aan hom, Broer, ek weet nog baie goed dat jy die wijsheid van die Grieke bestudeer het en dikwels het jy my wijse stellings van Sokrates voorgesê. Een daarvan luie as volg. Die mens hoef niks te leer nie, maar net sy gees word gewek langs die weg van herinnering. Dan het die mens alles wat hy nodig het vir die hele eeuwigheid. Kyk, dit het jy my as ‘n wijse leraar van die jeug baie dikwels vertel. En kyk, As so 'n grondbeginsel van jou sekerlik baar is, wat is daar dan nog verder nodig? Hier sien jy dus niks anders as ‘n levende bevestiging van jou Sokratiese stelling nie. In hierdie kind van my is die geest baie vroegtijdig dier die eie ontwikkeling in sy natuur opgewek, waardoor hierdie mense kind ook nou al verewig voldoene het en ons hoef om daarom niks meer te gee as wat hy uit homself het nie. Vind jy dit eeuw korek soos wat 1 en 1 saam 2 is nie? Thomas het nou aan sy voorhoof geraak en met 'n sekere gevoel volle besieling gesê. Ja, so is dit. Dis was dit ek wat by die judeese domkoppe iets van hierdie weisheid onder die nees gevryf het. Waartoe ek jou uiteraard nie reken nie, want jy is juist byna die enigste met wie ek wel begrepe oor die godelike Sokrates, Aristoteles, Plato en dis meer kon praat. Ook ons het welis waar baie groot manne soos byvoorbeeld die profete en die eerste groot konings van die volk gehad, maar vir die praktyk is hulle nie so goed bruikbaar soos die ou Griekse wyses nie. Want ons profete gebruik steeds 'n taal wat hulle self welis waar net so min as ons nou verstaan het. Die ou Grieke is daarteenoor heel anders. Hulle sê helder en duidelik wat hulle bedoel en is dan ook vir praktiese mense van die grootste nit. Dit beris sekerlik ook daarop dat hulle, net soos ek, leraars van die volk was. Jozef het by hierdie geleentheid geglimlag, want hy het gesien dat sy ou vereerder van die Grieke nog niks verander het nie, maar ook dat hy homself nog steeds verhef het. Hy het hom daarom gelijk gegee om sy kind nie verdaag te maak nie maar die kankieself het nou doemas toe gehardloop en aan hom gesê, Maar vriend, jy is nog baie waasig en dom, as jy die judeese weises minder ag as die Griekse filosofe, want eers genoemdes het vanuit Elohim gepraat, terwijl laas genoemdes vanuit die wereld gepraat het, en omdat jy nog so vol is van die geest van die wereld, en leeg is van die geest van Elohim, Daarom verstaan jy die wereld so ook beter as die goddelike. Dit het vir Dumas baie hard getref. Hy het geleerd, gegaap en aan Joosef gesê. Hy het gepraat, die sien. Sy spot kom vir my echter baie skerp voor. Ek het gepraat. Daarop het hy weggegaan en Joosef laat sit. Joosef het echterop nou verder gegaan.